la microfon este Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul numărul 75 pentru toți cei ce-l iubesc. Vom procede la derularea lecțiunii propriu-zise după ce mai întâi vom parcurge un alt episod din mișcătoarea lucrare a lui Cristina Roy intitulată Argatul. Cu prilejul lecțiunii precedente îl lăsasem pe metod, povestind copiilor care erau numai ochi și urechi, cum se pregătesc rândunelele pentru emigrare. Episodul precedent a lăsat pe rândunele în consfătuirea aceea în care s-au hotărât ca a doua zi, care era ziua de a lunii, să se strângă cu toate și să aibă ședința generală de pregătire. Aflăm astfel că, în ziua următoare, malul râului mare și frumos era complet negru. Mai întâi au venit sute de rândunele, apoi mii, apoi cinci mii, apoi zece mii, apoi o sută de mii și apoi au fost așa de multe că nimeni nu le mai putea număra. Arătau ca o armată. Printre ele zburau încoace și încolo rândunele cinușii și făceau ordine. Acestea erau conducătoarele, dar erau printre ele și rândunele albe, așa de albe și de curate, încât păreau că n-au atins niciodată praful pământului. Ele zburau printre grupuri, îndemnau la rugăciune și la ascultare față de Sfântul Creator, Dumnezeul Cel Viu. Și pentru că printre rândunele există și băieți și fetițe Băieții se jucau unii cu alții Își măsurau aripile ca să știe ale cui sunt cele mai lungi Și care va putea să zboare cel mai bine Ei ziceau Nu o să fie prea greu ca să zburăm peste mare Apoi au început să se și bată între ei Ca să probeze cum ar fi într-o luptă cu păsările răpitoare Lăsați asta I-a îndemnat o conducătoare cenușie bătrână nu trebuie să vă luptați voi, ci Dumnezeu e cel care se va lupta pentru voi. Noi trebuie să ne rugăm, să credem și să zburăm. Dacă ați vrea să vă luptați cu o pasăre de pradă, n-ați mai ajunge niciodată la țintă. Fetele, din potrivă, flecăreau una cu alta ce fel de haină are fiecare, care este pieptănată cel mai frumos, care dintre ele are cea mai frumoasă cravată, care cea mai lungă trenă și altele ca acestea. O rândunică albă a zburat la ele și le-a spus, gândiți-vă la Dumnezeu și la drumul cel lung, frumusețea nu vă poate salva de pieire și dacă una dintre voi cade în mare, va muri cu toată frumusețea ei. Rândunelele în vârstă și-au adunat băieții și fetele, i-au aranjat cât se putea, mai ales pe băieți care erau foarte ciufuliți. Apoi s-au rugat, au cântat și din mii și din mii de cât legiul a răsunat, Rămâi cu bine, Africa! Rămâi cu bine, Africa! Soarele a fost acoperit de norul cel negru, oamenii s-au oprit din lucru, s-au uitat după nor și-au spus... Rândunelele se duc spre casă. Da, a fost un drum frumos prin ținutul splendid până la mare, frumos și din pricina multor cunoștințe noi pe care le-au făcut rândunelele între ele. La porunca conducătoarelor au trebuit să se odihnească deseori și mult, astfel că niciuna din ele să nu simtă oboseală. Deodată au văzut în îndepărtare marea. Odihnă! a răsunat porunca. Multe ar fi vrut să continue mai departe, dar conducătoarele nu le-au dat voie. Aripile aveau nevoie de odihnă și ele trebuiau să fie întărite cu rugăciune. Conducătoarele au măsurat din priviri întreaga armată. Cine avea o rană mică sau poate o aripioară frântă ori vreo boală oarecare, trebuia să o anunțe și adunarea urma să le aștepte până ce totul era iarăși în ordine. Unele s-au declarat Altele nu au luat în seamă o rană mică, Ei, o să se rezolve doar pe drum. Altele iarăși erau neascultătoare, cum vedeau în jurul lor vrămuscă, nu se puteau stăpâni și se repezau s Avertismentul rândunelelor albe, că numai cele care se înfrânau și stăpâneau poftele o să poată trece marea, le intrase pe ureche și le esise pe cealaltă. Dragii mei ascultători, episodul prezervat pentru ziua de astăzi se încheie la punctul acesta. Oare, din lecțiunea care ne stă înainte, ne vom alege cu ceva? Vor fi fiind și printre noi ascultătorii din aceea ca aceste rândunele neastâmpărate cărora pe ureche l-a intrat și pe alta le-a ieșit? Nădăjduiesc că noi vom dovedi mai multă înțelepciune decât ele și vom păstra în inimă toate învățăturile care ne stau înainte, ca nu cumva să experimentăm tragicele întâmplări prin care au trecut rândunelele, așa cum vom vedea mai departe. Tatăl nostru Ceresc binevoiește, te rugăm și binecuvântează ascultarea mesajului care ne stă în față, Călăuzește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt pe drumul pocăinței și al nașterii din nou Pe toți aceia care n-au trecut pe acest drum Iar pe aceia care prin harul și mila ta ne-ai trecut deja pe drumul acesta Al pocăinței și al nașterii din nou și suntem copii ai tăi Ajută-ne, te rugăm, să învățăm să fim ascultători Pentru slava ta și fericirea noastră veșnică Amin Să nu Doamne, niciodată. Chiar dacă aș fi silin ori drum cu flori de crin, să nu merg după un străin, ci să cag de plin, de plin, Urma ta curat. Haideți să mergem în continuare, să ne ocupăm de cuvântul lui Dumnezeu, dând citire versetului 14 al capitolului 9 al Evangheliei după Matei, unde citim astfel. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus și au zis, De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iată aici o întrebare, al cărei răspuns îl vom afla în versetul următor, în versetul 15, după ce mai întâi însă, împreună cu preotul Nicuriță, care este alcătuitorul acestor meditații, vom zăbovi nițică vreme în jurul acestui verset. Facem observația că oricât de strălucit ar fi un proroc, oricât de vestit ar fi un filozof și oricât de puternic și de înțelept ar fi un învățător, Isus. Stă deasupra tuturor, așa cum stă soarele deasupra tuturor lumânărilor de pe pământ Și pe cât de deosebită este lumina soarelui față de cea a lumânărilor Pe atât este de deosebită strălucirea lui Isus Față de luminile celor mai bune exemplare ieșite din neamul omenesc Ucenicii lui Ioan Botezătorul au venit la Isus. Ioan, într-adevăr, era cel mai strălucit și cel mai mare dintre cei născuți din femei, cum se spune la Matei 11,11, 11, dar în comparație cu Domnul Iisus, Ioan nu mai însemna nimic. El însuși a recunoscut lucrul acesta când a zis nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele la Matei 3,11 sau el trebuie să crească iar eu să mă micșorez, cel ce vine din cer este mai presus de toți. Citim la Ioan 3, versetele 30 până la 31. Și dacă așa stau lucrurile, cum să mai rămână ucenicii lui lângă el când a apărut Isus? Cum să mai rămâi lângă o lumânare când a răsărit soarele în toată splendoarea lui? Și Ioan nu era gelos, din potrivă, și tocmai această stare îl deosebea atât de mult de ceilalți oameni. Cu cât cineva este mai smerit, cu atât este mai mare. Cu cât balanța vieții cuiva coboară într-o parte, se ridică în cealaltă. Ioan însuși trimitea pe ucenicii săi la Isus, cum este văzut la Ioan 1,35, pentru că el, ca unul care își iubea ucenicii, dorea să-i apropie cât mai mult de adevăr. De aceea nu era gelos când ucenicii mergeau la Isus. Așa ar trebui să fie atitudinea învățătorilor și păstorilor de azi. Când o lumină este mai limpede, când un adevăr este expus mai clar de către altcineva, n-ar trebui să fie geloși, ci să-și îndemne ucenicii să meargă să-l asculte pe acel altcineva și, ascultându-l, să înainteze pe calea desăvârșirii. Ucenicii lui Ioan au venit la Iisus. Nimic nu trebuie să mai rățină un suflet, niciun un om nici o învățătură, nici un sistem filozofic sau religios Când este vorba de Isus. El vindecă desăvârșit orice boală Oricât de străluciți ar fi ceilalți medici dintre oameni Față de Isus sunt niște cârpaci Numai Domnul Isus are învățătura care dă viață Toate celelalte învățături omenești sunt sortite morții O, voi toți care sunteți învățători dacă doriți binele ucenicilor voștri, dacă le doriți viața, lăsați-i să meargă liberi la Isus. Nu i împiedicați, ci îndemnați-i să vină și veniți și voi împreună cu ei. Citim acum versetul 15 de la Matei 9, unde aflăm că Isus le-a răspuns. Se pot geli nunta și câtă vreme este mirele cu ei? vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Adevărata stare a sufletului mântuit este aceea când Hristos îi devine mire, când El este o mireasă iubită, iar zilele pe care le trăiește să fie zile de nuntă. Numai când ajungi în această stare poți gusta adevărata bucurie pe care Hristos a făgăduit-o alor săi, Poți pătrunde în cămara tainelor adevărului său și poți simți dulcea părtășie. A fi creștin înseamnă a fi bucuros ca un nuntaș. Acesta este noul tip de religie adus de Hristos, nu fețe triste și ursuze. Dacă privești mereu la strălucirea soarelui, umbrele vor cădea în spatele tău. Trebuie să ai bucuria aceea care să mă lipsească și pe cei care nu au bucurie. Caii de la o hergherie din Chicago au fost aduși în Europa și au câștigat premiul 1 la fiecare exhibiție. Proprietarul explica succesul prin faptul că de când sunt mânci trăiesc sub mâinile oamenilor care totdeauna zâmbesc. Buna dispoziție a crescătorilor contează. Un zâmbet la crescător face părul să fie mai mătăsos, pune carne pe oase, dă tărie mușchilor, suplețe în mișcări și curaj. Tot așa stau lucrurile și cu bucuria ta. Oamenii care aduc bucurie cu ei sunt cei mai buni martori ai lui Hristos. Dacă ajungi numai la starea de bolnav vindecat față de doctor. De ucenic față de maestru sau de rob față de stăpân, nu poți ști cu adevărat ce înseamnă dragostea și statornicia în Hristos. Trebuie să faci un pas mai departe, trebuie să treci aceste bariere oficiale ca să ajungi la intimitatea dintre mire și mireasă, să ajungi la părtășia dintre doi prieteni iubiți. Așa ne vrea Domnul Isus. Aceasta este ținta pe care ne-a pus-o el înainte. Ținta poruncii este dragostea, spune la 1 temotei 1, 5. În dragoste este adevărata egalizare și numai unde este această egalitate este fericire. Sufletele se pot uni unele cu altele numai atunci când devin egale în dragoste. Dragostea nivelează totul, ea ridică orice vale, și coboară orice deal Dragostea l-a coborât pe Dumnezeu la noi Și ne-a ridicat pe noi la Dumnezeu Frumos spune Dostoevski Dragostea plătește totul, răscumpără totul Fericit este deci sufletul care a ajuns la dragoste Și care apoi rămâne în dragoste Căci poți ajunge la dragoste Dar dacă nu rămâi în ea Nu-ți folosește la nimic Rămâneți în dragostea mea, spune Domnul Isus, la Ioan 15 cu 9. Creștinismul este religia inimii și a sincerității, nu religia formelor goale. Iudeii se depărta de rădea adevărurile duhovnicești, și urmarea a fost înmulțirea ceremoniilor. Este și acesta un semn. Cu cât te depărtezi de viață, de realitate, încep formele, încep ceremoniile. Puteau iudeii să se găsească în mijlocul veseliei, când sosea clipa postului, se îmbrăcau în sac și în celelalte semne de tristețe, luau o față tristă și arătau astfel că postesc. Acest fel de purtare duce la prefăcătorie, căci adeseori înfățișarea lor din afară nu se potrivea cu cea dinăuntru. Domnul Iisus ducea o luptă de nimicire împotriva neadevărului. El nu se putea împăca niciun fel cu astfel de lucruri. El o sândește orice prefăcută arătare în afară a unei evlavii care nu este înăuntru și socotește aceasta ca o necinstire a ceea ce este cu adevărat sfânt. El avea dragoste, nu ceremonie. El se vrea mirele sufletului nu numai un stăpân oficial. Răspunsul Domnului Isus la întrebarea ucenicilor lui Ioan va cuprinde câteva versete, dintre care face parte și versetul 16 din Matei 9, căruia îi dăm citire. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Spusele acestea ale Domnului Isus fac parte așadar din răspunsul lui dat Ucenicilor lui Ioan, care veneau și îl întrebau despre post. Postul, rugăciunea, binefacerea și toate celelalte fapte bune sunt postavul cel nou, postav care are valoare numai într-o viață nouă. Domnul Isus n-a venit să cărpească vreo religie, nici pe cea a iudeilor, nici alta care s-a născut mai târziu. Legea care a venit prin Moise își trăise traiul și nu era cazul să fie peticită cu rânduieli noi, ci înlocuită cu harul. De altfel, Domnul Iisus nu s-a ocupat de vreun sistem sau așezământ religios din lume, ci s-a ocupat cu omul, cu mântuirea omului. Însă nici pe om n-a venit să-l ajute să devină mai bun, mai moral sau să-l scape de vreo patimă sau alta. Nu! N-a venit să peticească viața ființei căzute în păcat cu percepte morale, ci a venit să aducă o nouă naștere, nașterea din nou. Aici este toată taina, toată lucrarea mântuirii. Orice suflet care vine la Hristos, primindu-i învățătura lui, trebuie să se lepede de toate câte a avut în viață și de cele rele, potrivă ca și de cele bune, să-și ia crucea și să-l urmeze predarea de bună voie în mâna Domnului prin credință, mărturisirea păcatelor, iată condiția de bază a nașterii din nou. Și nașterea din nou nu este lucrarea omului, ci lucrarea Duhului Sfânt. Vezi Ioan capitolul 1 versetul 12. Este sămânța lui Dumnezeu care încolțește, crește și apoi rodește roadele cerului. Este lucrarea harului dacă cineva nu este născut din nou Nu-i folosește la nimic Nici postul, nici rugăciunea Nici pomenile Nici orice alte practici religioase Pentru mântuirea lui Din potrivă, acestea-i vor face Un rău veșnic Prin faptul că se înșeală Crezând că merge pe o cale bună Că și-ar fi făcut datoria față de Dumnezeu În timp ce trăiește Mai departe în păcat Deci ruptura este mai mare. Fără nașterea din nou, toate lucrurile din lume sunt bune pentru nimic, pentru orice altceva în afară de viața veșnică. Peticul nou, nespălat, pus pe o haină veche, intră la apă și strânge haina în jurul său cu atâta putere încât o rupe din toate laturile, spune foarte adevărat părintele Iosif Trifa. Sunt unii creștini care umblă să-și cârpească haina cea veche, viața cea veche, punând la ea petic nou. Aceștia sunt cei ce umblă să facă ceva și ei pentru sufletul lor. Dar această cărpire nu ajută nimic. Mântuirea vine prin dezbrăcarea noastră de trupul poftelor firii pământești, Coloseni 2.11, și prin îmbrăcarea noastră în omul cel nou, Efeseni 4.24. A fi creștin... Înseamnă a avea viața cea nouă, făptură cea nouă. A fi creștin înseamnă să fii născut din nou. La 2 Corinteni 5 cu 17 citim căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Fariseii de odinioară își cârpeau viața cu faptele lor așa zis bune, dar se vedea cât de colo că erau oameni cârpiți. Și găsim din aceștia și astăzi o sumedenie. Nu, iubiților, trebuie naștere din nou, totul din nou, tot ce-i vechi este dus, este îngropat cu Hristos și acum trebuie toate lucrurile înnoite prin Duhul Său Cel Sfânt. Aceasta este adevărata teologie, singura condiție pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, condiție pe care o spune Domnul Isus și lui Nicodim. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea în împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 3. Și să nu uităm? Spusele acestea sunt adresate unui iudeu care era încă fruntaș în sinagoga lor, iudeu care făcea parte din poporul ales al lui Dumnezeu. Și dacă el, un iudeu, nu putea să vadă împărăția lui Dumnezeu decât prin nașterea din nou, ce pretenții putem avea la noi care facem parte dintre neamuri? În versetul 17, versetul următor, în partea întâi a versetului, Mântuitorul lămurește mai departe întrebarea despre post și spune Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, altfel burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Iubiților, un mare adevăr este arătat aici. Să fim atenți! Vinul nou este învățătura care izvorăște din adevărul nou, adevărul dumnezeiesc, precum și faptele bune, virtuțile care, la rândul lor, izvorăsc din învățătura aceasta, deci din aceeași sursă. Deci vinul este un conținut nou, dumnezeiesc. Burduful este viața omului. Dacă omul este născut din nou, prin credința în Domnul Iisus Hristos, are viață nouă din Dumnezeu, deci burduf nou. Dacă omul nu este născut din Dumnezeu, are viață din Adam, deci burduf vechi. Se poate pune și în burduful vechi vinul cel nou al învățăturii Domnului Iisus și anume, anume niște fapte bune, dar știți ce? Nu durează mult căci burduful pleznește. Iată explicația cu privire la cei care au fost odată între copiii lui Dumnezeu, au dus oarecare activitate pe ogorul Evangheliei, dar care, la un moment dat, au părăsit această activitate, au rupt legătura cu credincioșii și care, dacă nu trec direct în tabăra vrăjmașilor lui Hristos, cel puțin stau pasivi. Burduful vieții lor vechi a pleznit Și a nu a mai putut păstra vinul conținutul cel nou Tot în versetul 17 în continuare Partea a doua versetului spune Vinul cel nou trebuie pus în burdufuri noi Și două se păstrează Dragii mei, orice călcare a legilor Atrage după sine suferință și pagubă Cine stă împotriva vântului va fi doborât. Cine vrea să umple un butoi fără fund se va trudi zadarnic. Legile sunt în natura lucrurilor și nu poți trăi dacă nu le respecti. Sunt de asemenea legi duhovnicești pe care dacă nu le respecti, nu poți exista din perspectivă duhovnicească. Una din aceste legi este și cea arătată în versetul de mai sus. Vechiul nu poate trăi la oaltă cu noul. Vinul cel nou al învățăturii Domnului Iisus nu poate fi păstrat în mintea firii vechi, într-un om în mintea unui om care nu s-a născut din nou prin pocăință. Vinul cel nou al vieții Domnului Iisus nu poate fi ținut în viața firii vechi. Vinul cel nou al lucrării Domnului Isus nu poate fi păstrat în mădularele firii vechi. Vinul cel nou al bucuriei și dragostei Domnului Isus nu poate fi păstrat într-o inimă veche. Mai întâi de toate trebuie un burduf nou și abia după aceea vinul cel nou este în siguranță. Trebuie mai întâi nașterea din nou prin pocăință, firea cea nouă din Dumnezeu, ca să poată păstra vinul învățăturii și lucrării celei noi a Duhului Sfânt. Vinul nu poate exista fără burduf, dar nici burduful fără vin. Vinul se împrăștie, se evaporează, iar burduful se usucă, se nimicește prin el însuși. Burduful unei vieți noi din Duhul Sfânt se păstrează numai prin vinul cel nou al învățăturii curate și cerești, iar învățătura cea nouă nu poate dăinui decât în burduful cel nou al firii din Dumnezeu. Dacă se pune în burduful firii vechi, se strică, se evaporează, se pierde. Amândouă se păstrează numai printr-o conviețuire strânsă și continuă. Lucrarea Domnului Isus este înnoirea tuturor lucrurilor, cum am arătat la 2 Corinteni 5, 17. Numai cine se lasă înnoit de Domnul în fiecare zi, numai acela va putea gusta din plin vinul cel nou al tuturor harurilor lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să lumineze mintea cititorilor cât și ascultătorilor ca să înțeleagă acest mare adevăr. În versetul următor, la versetul 18 din Matei, capitolul 9, aflăm că pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogiei. I s-a închinat și a zis, Fica mea din aurea a murit, dar vino de puneți mâinile peste ea și v învia. Calea adevărată pentru ca o nevoie sau o dorință să-ți fie ascultată de Domnul este rugăciunea dintr-o stare smerită. Vedem că acest fruntaș al sinagogii, om de vază în popor, a venit smerit la Domnul Isus, rugându-l să-l ajute în nevoia pe care o avea și rugăciunea a fost ascultată. Felul cum s-a prezentat în fața Domnului este tare frumos și adevărat. Întâi i s-a închinat și apoi i-a vorbit. În Evanghelia după Marcu și după Luca se spune că s-a aruncat la picioarele lui Isus. Orice suflet care vine la Domnul Isus așa cum a venit Iair, fruntașul sinagogii, adică să-i se închine întâi și apoi să-l roage, Ruga aceluia va fi împlinită. Închinarea smerită este drumul pe care rugăciunea ajunge până la inima Domnului. Cine știe să se plece, a descoperit scara înaltării adevărate. Cine știe să se plece, nu va fi rup niciodată de furtunile și valurile suferințelor. Cine știe să se plece, Va ieși biruitor din orice luptă, și va fi încununat cu cea mai strălucită cunună, cununa slavei. Și cu cât este mai sus cineva, cu atât este mai frumoasă plecarea la picioarele Domnului. Fruntașul sinagogii s-a aruncat la picioarele lui Isus. N-a mai ales locul, n-a mai dat pietrele la o parte pentru a nu se zgâria, ci s-a aruncat. Frumoasă este smerenia. Frumoasă este lepădarea de sine. Când tu te arunci, Domnul te adună. Când tu te aduni, Domnul te aruncă. Cei care poartă grijă de fira pământească, ies din purtarea de grijă a Domnului. Comorile Harului lui Dumnezeu sunt proprietatea credincioșilor lepădați de sine, a acelora care s-au aruncat pe ei înșiși și au aruncat euul și pretențiile lor și l-au primit pe Domnul cu voia lui deplină. Cel care se aruncă pe sine este adunat de Domnul în inima lui. Dragul meu, ești și tu un adunat în inima Domnului? Cu aceste gânduri minunate aducem la cunoștință încheierea programului 75 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.